Alors, c'est vrai euh, que nouveau, mais, euh, Egia, de... zerbait berri dela, guretzat guretsataskoz onargarriago da, lehengo de... sistema de... baino, hau da hiru urtez Holland gobernuak eginduen 11.000.000 €ko dotazioa apalketa. A nous privé de 11 millions de d'aide de, de, de l'État. Si se le préfet bien bai, zainduak xin ditzen gira, de... prefetak eginen baitu lan hori konbenuaren de... bitartez, baina ez ditugu oraino eztabaidaren elementu guztiak. A la ereba da kigo gaiamendoak badirela eta suposa dezakegu neuri horren barne diren beste irue egun eta berrogoi eta elkargoek, beren eskubideak gora ipatuko dituztela ere. Parse dispositif, uh, foron valor leur droit, et je pense... Kamen que ce go ke legislateur horosi eta euh, le espero dut gobernuak eta legilelek ez dituztela kolektivitateak itoko bestela defendiatko dira eta dezentralizazio gehiago eskatuko dute. Plu de dezentralizazio e hoizkon pel une libre administrazion de enkadramendu prozesu bat enfet fait, marttzena martxan ezartzen dugu eta Hori neurri horretan ezta est sekulan egina izan. Horai arte estaduak bere kolekktitatea erma diru dirulaguntzak tipitu ditu, aski brutalki egina izan da, bortizki egina izan da, mana, denbora berian gero kolektivitatet zuten gelditzen zenarekin, alzuten beren kundeantza eta hor aldiz gertatzen dena, da alde batetik biztan dena be, diru ikarpenak ez dira, ez dira hemen datuko, eta denbora berian konta, prefetarekin Uh, finkatua izanen kontratu baten bitartez, eh, hiri handiek eta baiuna hor kasu hortan sartzen da, errialdeko errebail, eh, en fait, izanen dira hori ker nahi du, estatuak eranen die la, eh, uh, hainbatetiko hainbatiko hemen da kena, hemen dela esagie uh, gastuetana, gero sergarden aldetik ere, fen, edo, sojaren aldetik gauzak erean kontratuak izanen dira hori ker nahi du, galtzen dutela kolektibitateek, orai arte zuten pixka bat libertatea, be na authonegitiko